Aurre, ba, pisatzoztenak e, gure ikasleen maia e, matematikan eta izpuntzetan e, eskasa dela dio. Eta, eta ba, horrexegatek e, e, jauruko e, eusko jaurlaritzak e, dekretu bat atera edo publikatu du eta dekretu horretan ba, soin eziketan Murrizketa edo gutxipen bat egingo dutela, e, e, esan dute. Eta, mm -hmm. ba, igual, e, erabiki, erabaki horrekin, e, ba, jende guztia ez dagoa doz. E, Euskal Herriko e, aurren e, loditasuna e, munduko loditasun tasarik handienetariko bat da. Eta ba, bueno, bueno, denez, ba, ez da eh behin-beineko egoera bat. E, ez da momentuzkoa, e, joera bat baizik. Eta hori ba, ba, e, ezik eta edo mugimendu fisikoa e, gutxitzen e, ba, badugu, ba, umeek eh bere osasunean nabarut, nabarituko dute. Mm -hmm. e, Ba, gure gizartean eh eh sedentarismouari gero eta okerrago guazen. E, inkesta gu, e, guztietan eh aipatzen dute ba hori eh ohitura eta mugimendu fisiko falta dugula. Eta gure umeak hori ba, bantaia aurrean e, jesarrita ematen dituzte orduak. Eta gainera ikusten dutena ba, e, gauza ez osasuntzuak e, konsumitzeko gogoa pizten zaile. Eta, beno, ba, ba, eroso tasunagatik edo ba, denbora faltagatik ba, gurasoak ere e, ematen dituzten, jateko ematen dituzten dieten gauzan, gauzak, ba, igual, ba, opil industrialak e, dira, ia egunero. Eta, ba, azkenean, ba, arazoa e, aurre egiteko, ba, ezin da proposatu, ba, kirola eskolatik kanpo egitea, beste soluzioa e, aurkitu behar dugu. Eta, ba, igual, e, Hori izango litzateke igual beste ikasgai batzuk eh edo ba, e, elikadurari dagokionez ba bai eskolan e, uh -huh. eta baietxean etzean ohitura osasungarriak berreskuratzea. Etakit eta kit. <laughs>